بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لکه صدررک او بان کازرک الذي قو ظرک پرفانه لکه ذیکک سر نشررح کې بات سرېرست کوي او شان د پې غمبر ذکر کوي او مطل تسلیح علم نشرح لکا صدرکا و لنذا پرانست ممتالرا سیناستا و وضعنا انکا وزرکا اور لرکل دیمونستانا اغبوجستا اللذی انقضا ظهرکا اغبوجو چماتو لیم لاستا و رفعنا لکا موږ اوچ کړی د ستا ذکر او نمستا چې خپل نو سرهیو ځ کړي دي په مع عسر یوسرن دا قانون او ذابط ته وه چې ش د هرې سخته سره ساتیاشت ته ان مع سر د هر سخته سره ساتیاش فَیذا فارغتا فانصب کله چ تفارغ شی د بیان نوذری گلہ تا پر عبادت کی پہلا رب کا فرغبو اخپل رب طرف تا شوق پیدا کا